І він отягнувся у морській воді, захлинаючись від солоної рідини, що заповнювала легені, розриваючи їх страшним болем. Судомним зусиллям хлопець виплив на поверхню моря, хвиля кинула його на верхів'я запіненого гребеня, З цієї висоти він побачив чорне привиддя корабля, що поволі тануло в зловісно-срібній млі. Звідти чулися крики, вони затихали, віддалялися. Ісідора потягло в провалля вод, знову підняло. «Посейдоне!» — кричав Ісідор несамовито, і крик його пропадав у ревищі хвиль, наче писк пустельного тушканчика. «Посейдоне, володарю, зупини проклятих піратів, розвій мару, об'єднай мене знову з коханою! Посейдоне, хай все ще я бачу стане сном!» «Моє життя належатиме тобі, володарі великих вод, тільки поможи, прийди до мене!» Буря шаленіла. Ніхто не приходив до Ісідора з безвидного мороку, з предковічного хаосу. Лише ніжна селена дивилася на муки самотньої людини, споміж розкошлених хмар усміхалася холодно і байдуже. Йонак був чудовим плавцем і тримався на воді, наче птах у повітрі. Тому страху за життя не було. Він міг плисти кілька діб підряд. Та все, що сталося, поселило в серці Сидора таку розпуку, що він відчув огидну до життя. Шалено бив кулаками по хвилі, ковтав солону воду, випльовував її разом з прокляттями. О, проклятий той день, коли я народився. «Навіщо я побачив світ сонця? Навіщо боги добули мене з хаосу в цей неправедний, байдужий світ? О, щезний, моро, щезний. І забери мене разом з собою в небуття, у царство тиші. Я не хочу жити без неї. Я не хочу, ти чуєш, зевсе! Я не можу!» все світ мовчав. Море гралося зі Сідором безжалісно і ласкаво. І він вирішив утонути, припинити безнадійний борсень. Перестав гребти, поволі занурився в чорний млисток глибінь. Гремотіння бурі затихало, відкочувалося у безвість, у свідомості продзвеніла чарівна струна, залоскотала душу, кликала до себе спокоєм і щастям. У грудях боліло, десь в глибині єства щось кричало хвилило й просило: "не треба, зупинись, треба жити, треба ще дивитися на сонце, на небо, на нескінченні простори лісів і нив". І Сідор владно відчахнув ті голоси від душі, занурився у мус смерті, у багатоцвітну тканину небувалого відчуття згасання. На темно-фіолетовому тлі спалахнули зорі, неймовірні, казкові, грайливі, вони спліталися у мозаїчні групи, ткали дивні узори, кликали юнака у ніжний полон. Він піддавався тому покликові, плив на зустріч йому віддано і радісно. Та зненацька між тими зорями з'явилося обличчя. Наблизилось, яснішало, хто це, хто. Зазирнули в серце очі два блакитні ножі. «Її очі! Рятуй мене, коханий! Рятуй! О, боги! Це Гіпатія! Вона кличе! Вона в біді!» Кривавий спалах вмирання розбудив згасаючу плоть, змусив рвонутись у гору від небуття до муки й болю життя. Як він міг забути, що вона лишається тут в руках піратів? Доки вона мучиться і кличе друга Хіва, може він прагнути забуття. Ні, ні, моя кохана єдина, я пропливу цілий світ за тобою, я знайду тебе і визволю з неволі, ми знову будемо разом. Буя не вщухала, ніч пливла понад морем, безкінечно, як горе. Тіло Ісідора потерпло, заніміло, але він не думав про те, не хотів думати. Понад хвилями, понад світом Понад самим життям звучав, закликав, лунав єдиний у вічності голос. Він оберігав юнакауни щастя, він вів його до невідомих берегів. На лихо чи на радість? Хто міг сказати про це?